وكشف الله تبارك وتعالى به الغمه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتهنقي أما بعد في نستكمل كلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرم الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النال ثم أما بعد النبي كتاده الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركاتين الأوليين من سلاة الظهر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب والسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركاتين الأخرين بأم الكتاب وكان يطول في الركات الأولى في صلات الصبح u lukasiru fi ethani o debu katade lensarija radijallahu ta'lanuhu ta se prenosi da je poslanik s.a. učio na prva dva rekiata podne namaza, fatihu i posuru na svakom rekiatu prvi bi učio duže na prvom rekiatu bi učio duže a na drugom bi učio kraće kad bi čuli neke ajete koje je učio, a učio je na ikindiji fatihu i dvije sure, misli se po fatihu na svakom rakijatu i po suru, učio bi duže na prvom rakijatu, a kraće bi učio na drugom, a na druga dva rakijata na ikindiji bi učio samo fatihu, učio bi Na prvom rekiatu sabaha duže, a na drugom kraće. Ovaj hadis Ebu Katade Lensarija je došao u poglavlju znači, učenja u namazu. Ebu Katade, o njemu smo govorili u poglavlju isti Tabeta. To je Faris u Resulillahi s.a.w. konjanika Allahovog poslanika s.a.w. Časni ashab. Budući da smo govorili o njegovoj biografiji, nećemo se ponovo vraćati na, na istu. Mudrost, ovdje se kaže učenje, ispominje se učenje Kur'ana u namazu. Na učenje Kur'ana u namazu ukazuje sami Kur'an, na legitimnost toga, i sunnat poslanika, wasalame, i konsensus u leme. Znači da se uči u namazu ta kra mata minhu i kaže jele učite ono što je lahko iz Kur'ana i kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme la bi um alkitab nema namazak ko ne prouči Fatihu i kaže u drugoj predaji ikra bi um alkitab mata yessala minhu prouči Fatihu i ono što ti je lako iz Kur'ana mislis'e nešto posle šta Fatihe od učenja jele od lomaka iz Kur'ana ili sura I tako je nama složna da je dužnost čovjeku da uči, znači, u namazu. Da mora, znači, učiti u namazu, da ne može samo šutati. Znači, mora biti učenje. Iako se razilaze po pitanju učenja na, znači, različite, jeli, ovaj, različite mišljenja. a Poznato je kod većine, znači, da je, da je vađib učiti, znači, fatihu. Možda, možda ovdje konsensus a bi trebalo znači provjeriti što se tiče samo konsenzusa ili učenja jer poznato je da kod neke uleme znači nije a, učenje fatihe obavezno je li da se ulema nije jer Abu Hanife kaže fakra mata yeseramin u učio ono nešto ti je lahko iz Kur'ana pa u tom slučaju fatiha ne bi bila rukn je ne bi bila rukn a, ne bi bila rukn namaza odnosno je li tog rekjata Mudrost učenja na prva dva rekiata, fatihe i sura, isto tako kako na podne, tako na ikindi na sabahu, jer ljudi u vrijeme podne, to je vrijeme gafleta. Ljudi, šta? Spavaju. To je kaj lula. Ljudi, kaj lule. Kaj lula je spavanje, Sredinom dana. Može se spavati prije, a može se spavati poslije podne. Iako ono što se zaključuje da bi kaj lula bila prije podne. A no, međutim, da spava poslije podne ne smeta. Da spava poslije kindje ne smeta. Da spava poslije akšama ne smeta. Smeta. Poslije akšama smeta. Došla? Je li došla? Poslalnik je svala prezirao, to je mekruh. No, međutim, poslijek Indije ne smeta spavanje. Između Indije i Akšama ne smeta, ali je hadis koji se navodi o tome da čuko poludi ne krivi osim sebe. Hadis je dajif, nije vjerodostojan. Munker hadis, neispravan, ništavan. Tako da je dozvoljeno začin spavanje u tom vremenu. Ali mi je govorimo začin ovdje o Kailuli. Pa je to vrijeme? Kailule, kaže poslanik sa oseme. Kailu fe inne šajatine la teqil. Spavajte Kailulu, kaže šeitarine spavaju. Razlikujte se o šeitanu. Tako obilježi Tabarani u svome srednjem mođumu i to obilježi isto Ebu Noaim u svome delu Atib sa dobrim lance prostaca ko kaže šehe Albani svojim sahih i silsilama. E, I mislim da je i sujuti isto, imam sujuti da ocenju hadis, prostite, dobrim. I sujuti ga ocenju dobrim i šehe Albani ga smatra, ili li dobrim. Pa je podne vrijeme kaj lule, ljudi spavaju. Vrijeme i kindi je vrijeme kada ljudi prodaju, kada se trguje. A kada prođe ona žega velika popusti poslijek Indije opet ljudi prilaze znači trgovini pa je to vrijeme opet vida gafleta je li tako? vid gafleta a sabah je vid gafleta što ljudi šta? spavaju što ljudi isto tako spavaju pa je došlo ovdje znači učenje da bi onaj ko zakasni eventualo mogao stići šta na namaz da bi mogao stići na Namaz bilo od umora, bilo od spavanja, podnevskog ili na sabah. I učenje na a, ikindi je kraće nego na podne namazu. Došlo u hadisu Ebu Ebu, ebu ebi Katade kod e, Ibnu Hibbana da je rekao, učio je poslanik, salullahu alaih vaselame, duže na, prva, na prvom rekiatu sabaha i podne. Učio duže, kaže, i a, govorili smo da to radi da bi, na, da bi ljudi stigli na namaz. Znači, na sabahu uči šta? Na prvom rekiatu duže i na podne uči duže nego na drugim rekiatima. Tako da se navodi u predaj da bi neko mogao doći. Znači, kada se provuči i kamet, otiće obaviti fiziološku potrebu, otiće do svoje kuće da se i da se vrati nazad ponovo i da zatakne poslanika, svala sveme, na prvom rekiatu. Pa je sigurno, bez imalo sumnje, poslanikom, svala sveme, rekiat prvi na podne bio duži nego pogriješili bismo ako bismo kazali samo naš cijeli podne namaz. Jer ne može čovjek za 5 minuta otići do svoje kuće, obaviti fiziološku potrebu, abdesti i ponosi vrat do džamije. Pa bi, a naš namaz podne ne treba duži od 5 ili šest minuta. Tako da bi bio sigurno duži, kudi kamo duži je možda nego cijeli naš namaz. Mudrost u tome da prvi rekiat biva duži od drugog, jeste da ljudi pristignu na prvi rekiat. Da ljudi pristignu na prvi rekiat i na takav način dobiju šta? Nagrodu džemata. Dobit će on nagrod džemata ako stigne na četvrti rekiat. No međutim, što god prije stigneš, što si god bliži početnom tekbiru, veća je šta? Nagrada. Ne može biti ista nagrada čovjek koji je došao na početni tekbir i čovjek koji je došao na drugi rekliat, ili na treći na četvrti. To se razlikuje. Pa je tako poslanik sa osnama htio da, znači ljudima da, priliku da stignu znači, na cijeli namaz, odnosno da im se računa cijeli namaz u, im se računa, računa cijeli namaz u džematu. Ponekad bi čuli ajet, neki od učenja. Ovo što su, što je poslanica osanajem ponekad, ajet izgovarao na glas, može imati jedno od dva značenja ili se može protumačiti na jedan od dva načina. Prvo, da je htio time da pojasni da se može i na podne učiti na glas i da se time ne bi pokvario namaz, ali da je učenje ipak u sebi šta? Bolje. Znači učio u sebi i ponekad bi neki ajec, znači izgovorio da ga čuju, da im kaže da učenje u sebi nije vađib. Nego ako bi čovjek i naglas proučio, ne bi to smetalo. To je jedno tumačenje. I drugo tumačenje kažu, možda je to poslanik, sa sam tako radio, učio. I znači u smislu da je nesvjesno, znači malo digao glas da prouči i tako da je. Allah hotela da je prvo tumačenje bolje, prvo tumačenje da je ispravnije i prečeo. Je to poslanik sasvim činio da pokaže znači da učenje u sebi nije stroga obaveza zato kada bi čovjek učio u sebi na podne na glasu stvari njegov namaz bio ispravan kao što na akšamu kada bi učio u sebi njegov namaz bi bio ispravan znači i to neće utjecati na samu ispravnost namaza iako je praksa poslanika sallallahu alejhi ve selleme da na određenim namazima noćnim poput akşam a yacije uči ovaj da uči e, na glas a na dnevnim poput sabah poput džume, poput bajrama, poput namaza za, za, za kišu, poput, ne znam, namaza za pomračenje, da uči šta? Da na ovim namazima uči na glas. Ovdje se kaže kjane. Pomoćni glagol biti. Činio je, znači tako poslanik, salallahu alaihihovo sallame, činio je, znači ukazuje da je to Često ponavljao. Da je to često ponavljao. I o tome smo, govorili, tome smo govorili ranije. Kaže autor, u ovome hadisu je dokaz da je obaveza učitva tihu na svakom rekiatu. I kaže, o tome smo govorili ranije i pojašnjavali smo, znači, mezi sebe u njemu je po tome pitanje. Možemo li mi ovdje napraviti opasku autoru na ove njegove riječi? On kaže, u hadisu je dokaz Da je Fatihu obaveza učiti na svakom rekiatu. Možemo li prigovoriti o ovim riječima? U hadisu, koga smo citirali ovaj prvi hadis, znači o kome govorimo, da je poslanik Salasana me učio na prvom rekiatu i na drugom rekiatu po Fatihu, a na druga dva rekiata samo Fatihu. Ovdje autor kaže, u hadisu je dokaz da je učenje Fatihije na svakom rekiatu vađi. Jel došlo učenje na svakom rekiatu? jest. A ovo što kaže da je vađib, možemo li prigovoriti mu? Molim? Autor je rekao, u hadisu je dokaz da je učenje, fatih je na svakom reklihatu vađib. Pazite, braći, ja mogu ponekad spomenuti argument ispravan. Neko me pita, dali spavanje kvari abdest? Ja kažem, kvari? Kaže, šta ti je argument? Ja kažem... Uzvišen je Allah kaže u Kur'anu tebe tjeda ebi lehebi mu teb. Proklet neka ebu leheb. Je to dokaz da je da zbavanje kvari abdest? Kakva je to veze ima sa abdestom? Ne, hoćemo kazni, može ponekad biti argument spomenut vjerodostan iz Buhara ili muslima, ali ne može biti dokaz, nema veze sa tematikom, ili nije jasan, ili ne ukazuje na to zašto ga ti koristiš, je li ne ukazuje na to ovdje je došlo da je poslanik je učio na svakom neku jatu fatihu ovdje autor kaže to je vađib možemo mu prigovoriti kako mu možemo zašto možemo prigovoriti kaže se ovdje kjane radio je zači kontinuirano Uh. Ja sam ukiwa drugačije odgovora od baš. Braćo, je to hadis ili to nije to, njegu... to? je a govori ha, ashab šta je poslanih sallallahu alejhi ve Ne možemo šta? Pregovoriti znači autoru zato što je koristio hadis koji ukazuje na učenje znači Kur'ana u uvijeku namazu. Jeste. Ispravno je da možemo pregovarati. Ispravno je da možemo pregovarati. Zato što mi smo, braće, ogovorili, ako se sjećate, više puta smo spominjali da postupak ne ukazuje sam po sebi da nešto vađen. Je li tako? Ovo ovdje ili postupak ili su riječi? Je kažemo da je poslanik sallallahu alaihi sallam nešto činio, a nije naredio to činjenje, Taj postupak njegov, to činjenje biva sunnet, nije važiv. Poslanik Salasana je nakon rukua dizao ruke, kaže Semjallahu limen hamide, rabbena u lekel hamd, hamden kethiran ta iben mubareken fi i ruke, ispusti Taj postupak, to dizanje ruku, to dizanje ruku nakon rukua, nije došlo, nema nigdje hadisa da kaže i digni te ruke posle rukua, nema hadisa. Pa je to dizanje sunnet. Ko dolema koja kaže da je sunnet, jedna olema kaže da to nije sunnet, je l' je da je to sunnet. No međutim nije došla naredba, nego je došao postupak, a sve što je postupak biva sunnet. Postupak poslanika sallallahu alejhi ve sellem ne ukazuje da je nešto obavezno osim u slučaju ako dođe njegov postupak kao pojašnjenje obćenitosti Kur'ana. Uzvišeni Allah nešto naredio, I onda poslanikov svojem postupak to pojasnio kako. E taj postupak je naredba. Kao što kaže uzvišen je u osariku, u osarikatu fakpa u ej en bima kese ba ne kalem in Allah. I kradivcu i kradivcu sjecite ruku. U arapskom jeziku ruka je od prsta velikog vrha do ramena. To je sve ruka. Bilo odavde da odrežeš, do si ruku. Bilo odavde, bilo odavde, bilo odavde. Šta ćemo? Nema jednog hadisa, jedinog da kaže poslanik, sjecite, od zgloba ili od lakta ili od ramena. Nema hadisa, kao šta? Riječi. Nema tog hadisa. Pa vi ćemo kazati od ramena za svaki šta? Slučaj. Evo red, od ramena za svaki slučaj. Nije, došao je postupak poslanika Salosrme koji pojašnjava da je ruka sječena od zgloba. Pa je taj postupak pojasnio opću kuransku šta? Naredbu. U tom slučaju postupak je vađib. Mora se slijedi postupak. U protivnom, u protivnom, postupak poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, ukazuje da je određena stvar sunnet. Ovdje imamo riječi ili postupak? Postupak. Dakle, ne može autor, pazite, možete neko kazati, pa dobro, imamo drugi hadise koji dokazuju. Svakako. Ali mi govorimo, autor kaže, i u ovome hadisu je dokaz da je učenje fatihe na svakom rekiatu vađibu. E ova riječ, vađib je sporna. Nju zaokružimo i stavimo upitnik. Na kažemo, ona je sporna. Učenje Fatiha na svakom rekiatu, tačno, to je došlo u hadisu. No, međutim, da je vađib, to nije došlo. Je redu? S te strane se može prigovoriti. S te strane se može prigovoriti autoru, ovu, na, a, njegovo dokazivanje ovim hadisu. Pa hadis može ponekad ukazivate na jednu stvar, može sa njim dokaziti na drugi jedan stvar, sunnet, ali možeš da je vađib. a nije dozvoljeno, znači argumente, bolje onda spomenu da je, da je kazano hadis, ukazuje da je učenje fatihe na četiri rekiata, legitimno, a da je propizano šarijetom, da može, a drugi argumenti ukazuju da je to vađib. Jesi. Ovdje se ukazuje, ovaj, ovaj hadis, uh, iznika se zapljučuje, i on, uh, jeli, uh, ukazuje da je učenje fatihje i sure na svakom rekiatu, Od prvog i drugog rekjata podne i a, podne i kindije da je to legitimno. A u istom postupku je, u istom propisu je aksan prvi i drugi rekjat i isto tako jacija prvi i drugi rekjat uči se, znači uvijek na prva dva rekjata uči se sura, a prijenje fatiha. Bilo da je namaz dvorekjatni, eritrorekjatni ili četvororekjatni. Na prva dva rekjata je uvijek učenje fatihe i sure. Ovdje autor kaže, u hadisu je dokaz da je učenje sure u njenoj cijelosti, od početka. Da kažeš, kul a nas, i do kraja sure, da je to preče i bolje nego učenje odlomka iz Kur'ana u istoj znači, duljini. Pazite. Autor kaže da je učenje sure celokupne, bolje nego da uzmeš ajet ili dva i sure ili bekar ili nisa iz sredine i da proučiš da je bolje učenje cijele sure. Može li možemo li mu prigovoriti na ome dokazivanje? Hmm? Ne može. Ne, ne govorimo ovdje o vađivu. Govorimo šta je bolje. Govimo šta je bolje. Autor je rekao da hadis ukazuje da je to bolje. Ne možemo mu prigovoriti. Jer predaja ukazuje da je poslanik salaseme činio šta da je da je učio, znači suru u tom i suru je tada učio, ni učio ajete, pa znači učenje toga što učio to je bolje. Jer poslanik salaseme uvijek bira ono što je bolje. No međutim, ovaj a a, a ova ćemo u stvari da samo stavimo ono ono što hadis ukazuje. Drugi hadise ne uzimamo u obzir. Drugi hadise ako uzimamo u obzir, ima da je poslanik učio iz sredine Kur'ana i, znači, ne mora biti ovaj sura, iako je ovaj najčešće njegovo učenje bilo znači da objedini cijelu suru. Jer, braćo, a, ljudi kada uče odlomke iz Kur'ana, često počnu sa mjesta odakle ne smiju početi. I često završaju gdje ne treba završiti jer tada šta? Značenje se mijenja. Nisi dovršio priču. Cao si usred priče. Usred misli. Misao nije završena. Ti si stao. Usred priča se o, o, o, o džahennemu. Priča se o džahennemu i nakon toga o džemnetu. I ti završi o džahennemu i nakon toga počneš jedan ajto o džemnetu i staneš. Znači, ne, misao se mora završiti. I to kod većine ljudi nije znači poznato. I gdje odakle smije početi? Gdje smije stati? Dok je to kod sura jasno. Zal' tako? Počneš i završiš suru, jedan je misao. Tako kada učiš suru Ona nema nikakve vezani sa surom prije, njeni sa surom postaje nje u smislu značenja i tako dalje. Iako neka olema kaže da su sure sve povezane kao karike, lanca i tako dalje, može se naći povezanosti između sura. To nije spodno. Ali ne mijenja značenja ako ja šta samo uznem jednu suru i nju, jel i nju proučim. Uzvišenje Allah kaže, na primjer, Tabarak, Allah kaže u Kur'anu, in nema jeste džibu lezine amenu. Uol meuta jebacuhum Allah. Kaže, odazvat se oni koji vjeruju I mrtve će Allah proživjeti. Slušajte dobro. Kada bi ja proučio ovako, in nema jeste džibun lezine, amenu ulme utaje basahu. Ja proučim, odazvaće se Allahu, oni koji vjeruju i mrtvi. Je li ciljano da će se mrtvi odazvati? Neće, kaže se, i mrtve će Allah proživjeti. Pa je vezano za odazivanje, vezano za koga? Za žive. A za mrtve je vezano šta? Proživljenje. Ali ja i pređem. Inne majeste džibul ledine amenu wal meuta. I Pa nije. Kur'an neće kaza da će meuta, da će se mrtvi odazvati. Nego ovo kada da će mrtvi biti proživljeni. I ti staneš tamo gdje ne trebaš. Ili čovjek da kaže pa ma enzel na lejkel Kur'an. Pa ha mi tebi nismo objavili Kur'an. istane. stanem. Nema veće kufra od toga. Ha? U svakom slučaju znači čovjek kaže da ha mi tebi nismo objavili Kur'an. Ajet ide dalje li teška da se patiš. Nismo ti objavili Kur'an da se patiš. Ha? nego ti objavljen da budeš radostan i da uspiješ u njenoj alkhiretu i, i ti staneš tamo gdje ne smiješ stati. Pa to izaziva znači probleme jeli kod, kod obični kod obični ljudi. Ili ajet walladheena qalu inna nasara akhadna mithaqahum fansa huqqa mimma dhukiru bihi. I od onih koji kažu, mi smo kršćani. I od onih koji kažu, mi smo kršćani. Jedne prilike sam bio kod jednog šeha, učili smo Kur'an u jednoj džami. I učimo, znači došli smo do ovoga ajeta i uči jedan brat i kaže I od onih koji kažu, mi smo kršćani, uzeli smo ugovor. Pa sada treba da se vrati nazad, pa počne kaže... Inna nasara, kaže mi smo kršćani. Kaže stani, kaže mi smo muslimani. A nismo kršćani. Jer on je počeo učiti, a eto dakle, mi smo kršćani. Ne možeš odakle početi učiti, a Moraš se vratiti nazad, ako već hoćeš, onda počini. O mine ledine kalu, inna nasara, a hazna misaka. I od onih koji kažu mi smo kršćani, mi smo uzeli zavjet. A ne možeš početi odakle. Pa ljudi znači dosta puta ne poznajući te propise mogu šta promijeniti značenje onda živ bio neka treba na kulho Allahu ehad i inaya tayna elored znači tako smo se gudili da neće šta pogriješ ovo svakako ne smije biti argument ovo svakako ne smije biti znači argument da, da ovaj čovjek postavi učenje Kur'ana i tako da nego treba znači vježbati ali kada dođe u pitanje da ne zna znači odakle i kako onda mu je preče i bolje da uči znači suru koju zna nego da uči odlomke i da mijenja tako i da mijenja tako značenje učene sure jedne na dva rekata. Znači da jednu suru prepolimo na dva rekata. učimo suru, recimo Bošem si odoha i prepolimo je na dva rekata. Kakav je taj propis? Kod Malikija oni imaju po tom pitanju tri ovaj mišljenja i jedno je mišljenje da je to mekru, da je to mekru. Kaže li hilafuma u hilafu ma mada bihi je li to suprotno onome Što je po čemu se radilo. Što znači ove riječi? Suprotno je to praksi. Zato što sad izgovori suveten, vi mm -mm. je siguro Spomenuo sam malikijski mezheb. I malikije kažu suprotno je praksi. Molim? Po medinskoj praksi. Imam Malik uzima Amelu Ehlil Medine kao validan argument, kao šerijatski argument jeli, u, u postupcima. Jeli, u ono što je, što je prenešteno od stanovnika Ehlil Medine. Od stanovnika jeli, Medine. On to uzima kao izvor šerijata. Dok drugi to odbacuju. Pa on sve što je u suprotnosti sa čime postupcima. Sonika Medinija ima mali koč kai ono što je preneseno od Medinjana to je kao konsensus, bio poslanika potom nakon toga tu su bili asabi koji su bili nakon toga došli tabini i oni odmah nakon toga bio generacija jel ima malije prenosi od Nafija Nafija slušao Ibn Omara Ibn je ashab jel u redu pa kaže to je nemoguće da se ta praksa tako izgubi to je praksa znači koja je prisutna i to je kao konsensus muslimana a konsensus je plaćo jači nego hadisi jel u redu jedan konsenzus uleme ako je stvarni on je jači od pojedinačnih hadisa I ovo kada se kaže ljudima čude, se kaže kako vi to možete govoriti, nije to odbacivanje hadisa, živi bio, ali je konsensus jači jer se umet može složiti na dalaletu. A, a hadis može određeni biti za određeno pol za određeno vrijeme, da je kazano određenim okolnostima, da je njime ciljana određena stvar, može biti da je dokinut, može biti da je vredio eksplicitno za poslanika, može biti da ima znači, različiti tumačenja, ali konsensus da se olema složi nešto suprotno hadisu koji ima, onda ili je hadis dokinut ili je hadis daif ili nešto ako ima je takvi Tako da konsenzus uleme ako je stvarni i potvrđen jači je od pojedinačnih hadisa. A nemoguće je naći da se konsenzus e, kosi sa e, motivator hadisima ili različitim kur, kur, kur'anskim je delom. Jel' ovo? U svakom slučaju postupci stanovnika Medine su koji je mama Malika validan šerijetski izbor. Dok toko Cumhurau uleme većine nije nije tako. Ispravno je da je dozvoljeno jednu suru učiti i prepoliti na dva rekjata na dva rekjata i dokaz tome jeste to što bilježi Buhari u sume sahihu da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme učio na sabahu na dva rekjata sabahskog sunneta da je učio kulu amanna billahi ve ma unzila i učio je Kulja ehlal kitabi ta'aleu ila kelimetin sewa'in bejnena obejnekum, elna nabuda ila Allahe, ona nuštike bi išegne i dalje ajati ali sure, i sure Ali Imra. Pa je učio odlomak, je redu. Učio je znači odlomak. A sve što je dozvoljeno na sunnetu, dozvoljeno na farzu, osim ako postoje argument koji ukazuje na, na suprotno. I je poslanik s.a.v. na sabahu suru Al-Mu'minun, pa kada je došlo do spomena Musa i Haruna ili Isaa, tada je zaplakao i tada je prekinuo tada je prekinuo svoje učenje sallallahu alejhi ve sellem u drugom se u drugoj se verziji kod malikija kaže da je to dozvoljeno jer je tako čini apostlanih sasvim bilo da učiš pola sure na jednom rekatu ili da učiš šta odlomak iz Kur'ana bilo jedno ili drugo no međutim mnogi malikijski učenici kažu da je, da je Učenje sure bolje nego učenje znači odlomka iz Kur'ana. Poznato je kod imama Malika da se jedna sura neće dijeliti na dva dijela, no međutim, no međutim ako bi čovjek tako učinio, bilo bi ispravno. A, bilo bi, bio bi njegov namaz ispravan. U ovom hadisu je dokaz da se na prvom rekiatu uči duže nego na drugom na sabah i na podajna i na ikindi a isto tako je i sa akšamom i sa jacijom. Pa prvi rekat treba da bude duži od drugog. Kažu neki učenjaci, neće biti duži. Neće prvi rekat biti duži od drugog. Nego su isti. Nego su isti. Dobro, zar nije u hadiju spomenuto da je dulio jedan rekat više od drugog? Kažu, nije dulio učenje. On se ovdje na učenje, kada govorimo o... Du... Učenje isto, no međutim, kažu, na prvom rekiatu imamo doba za početak namaza, koja zna biti ponekad duga. Pa kažu, tu je, ta, tu je ta razlika bila. No međutim, ovo je tumačenje slabo. Allah najbolje zna da je ispravljeno da je poslanik, sada dulio, znači, rekiat više nego... Jer na ovakav način možemo sve šarietske argumente tražiti im nekakve ovaj razloge i, i, i, i sebe bezbog koje ih ćemo znači, negirati ono na što okazuje podešćnost i lehadisa ispravno je da je to ovaj duljenje drugog prvog rekjata odnosno na drugi ciljano i da je to postani sa osrame želio tako ili da učini da li se duli treći odnosno treći rekjat odnosno četvrti kažu učenjaci mi ostali imam neovi da se to učini da se neće duljiti treći odnosno na četvrti, jer nema argumenta za to. Iako ima hadis u Talhisu, Talhisu na Mutašabih, od Hatiba al-Bagdadija, od uh, Abdullah ibn Abiyafaa, ima hadis koji ukazuje na tu činjenicu. Kaže šejih teki od din, u svojme djelu Hkjamu Hkjam, to je komentaristo omitola Hkjama, kaže razlog zbog čega je prvi rekat duži od drugog jeste to što je čovjek na prvom rekiatu, agilniji, je li tako? Više ima snage, spremniji je za namaz. Pa tada kada ima više snage, tada odulju učenje. A onda nakon toga ga šta polako Skraćiva. Onda nakon toga ga polahko skraćiva da mu ne bi dosadilo. Neki učenjaci porede ovo sa arapskim jezikom. Pa kažu, u arapskom jeziku prvo dođe vršioc radnje pa objekat. Na primjer, u arapskom jeziku kada kažete, a, kaže se, darebe amrun zeiden, udario je amr zeida, udario ga. Pa kažeš, darebe amrun, amrun zeiden. Pa je lakše izgovoriti zeiden nego šta? Amrun, amrun je teško izgovoriti. To je najtežije, u arapskom je taj vokal za izgovaranje, jeste šta? Dama. Pa je Fetha pa je najlakša za izgovoriti. Najslabija je. Najnestabilnija. Dorebe, Amrun, Zeiden. Pa kaže, kada izgovaraš, prvo izgovoriš ono što ti je teže, jer imaš više snage, i tek dolazi ono što je lakše, ona dolazi na kraju. Pa tako, znači, rasporedio svoje snaze, rasporedio se izgovor. Jel? Pa tako isto znači i kod, i kod učenja rekao je poslanik sallallahu alejhi kada neko od vas ustane noću da klanja noćni namaz neka prvo klanja dva rekata i prenosi se od poslanika sallallahu alejhi da je tako je činio odnosno prenosi Ajša da bi kada je ustao poslanik sallallahu srme, da bi činio šta da bi klanjao dva rekata kratka i onda bi klanjao onda bi klanjao noćni namaz čovjek se sa ta ta dva rekata pripremi znači za noćni namaz nisi odma stao šta? na noćni namaz usmes to je da ćeš imati nego treba čovjek da se razbudi prvo. I kažu u tom smislu jesu podnevski sunneti, kidinski sunneti ili akşamski sunneti, jacijski sunneti ili dva rekata koji se valj pri ovim namaza i rakovimi potvrđeni sunnet kao prije sabah i podne. Ovaj da čovjek se šta pripremi za farz, da ne bi direktno sa one štanda onoga koji prodavao voće na tekbir, nego da imaš nekakvu šta pripremu. Pa da se tako pripremiš za ono što je najbitnije, a to je šta? farz. A nakon toga klanjaš sunnete na Maza, ako imaju, da upotpuniš eventualno, ako je bila kakva krnjevost u farzu. Ha. Pa si ga tako saštio na početku i zaštio si ga šta? Na, na kraju. Jer će doći, jeli? Doći je sunneti na sudnjem danu, jeli namjesto farzova da upotpune ono što je bilo od krnjevosti. I tako je dolazio Kur'an u početku Znači, ovaj je dolazio shodno stanju ljudi. Ljudi su bili u početku spremni da prime određenu stvar, ali nisu bili spremni da prime sve. Pa je tako Kur'an došao njima shodno njihovom stanju. Prvo je dolazio pomalo akajisko vjerovanje, ubjeđenje u srcu. Potom u Medini dolaze šta? Propis. Jer da je mi odmah u Medini došlo sve, teško bi ljudi mogli šta? Izdržati. Nego shodno njihovom stanju, tako je ovo. Tvoje stanje i tebi je preče da klanjaš, znači da se da se pripremiš za taj namaz, nego da odmah počneš sa, nego da odmah počneš Poslanik je sallallahu alejhi govorio: "Huzu min al-amali ma tutiqun." Uzmi te kaže odjela ono što možete. Ovako bi reže Buhari i Muslim. Uzmi odjela koliko možeš. Nemoj se optereti nečim što ne možeš. Polako djelo po djelo, svaki dan sebi svake sesstice sebi dodaš ponešto. I ne osjetiš polako, ideš napred i ne osjetiš, teraz se stavio na leđa i ne osjetiš, no međutim, kada od put na 50 kila, kada dodaš još 50 osjetiš, ali kada dodaš 2 ili 3 ili 5 ne osjetiš, pa čovjek sebi daje znači da ne bi sam sebe slomio, uzima da čini koliko može i sigurno da čovjek na početku svoga islama nije isti kao kada je 10 godina nakon toga u islamu. Sigurno da, da mu je lakše činti određena djela i da može više djela ili da čini. Ovdje kaže, autor dalje, znajte, kaže da postupak poslanika sallallahu alejhi ve selleme nije na ukazuje na važib osim ako dođe kao pojašnjenje obćeriodosti nepojas znači ovdje autor faktički ovim riječima je negirao ono što je rekao tamo na početku da je to jer ovdje je došlo znači obćeriodost odnosno učenje pa učenje sure je došlo poslije čega posle Fatiha. A nije došla šta? Naredba u ovome Hadisu. Pa ne bi bila vađima. Pa je on prihvatio jedno, a odbio njemu slično, njemu identično, a to je, jeli, Fatiha. Rahim je mu, Jer kaže, ovdje u Hadisu je, kaže, došlo kada je u pitanju Fatiha, učenje, kaže ovaj, sure došlo samo postupak, čisto postupak. To isto kažemo šta je iza A ako hoćemo važib, da je važib, onda uzimamo druge, druge argumente. U ome hadisu je dokaz da je dozvoljeno namaz nazvati shodno vremenu u kome se klanja. Ko će je odgovoriti? Znamo, tako. U hadisu je dokaz da je dozvoljeno nazvati namaz shodno vremenu u kome se klanja. Oću vezano za hadise. Šta smo rekli? Koji je na ovdje nazvao svodno vremenu koji se klanja? Ko je rekao sada? Prije toga. Saba, rekao je subah. Subah, to je sabah. To je salatul ul-feđr. No međutim dozvore je kazao salat ul Zato što se klanja na sabah. Mi kažemo saba, to je subh u arabskom jeziku, jel? Ili sabah. Pa je dozvoljen znači namaz zazvati i vremenom u kome se klanja. U ovome hadisu je dokaz je ponekad dozvoljeno čovjeku da na osnovu dijelomišnjog argumenta potvrdi nešto. Šta ovdje je argument? Kaže, je ponekad nam je poslanik samozem proučio ajet na glas. Ponekad bi čuli neki ajet. Oni iz toga zaključio da je poslanik sam učio šta cijelu sur. Je u redu? Na Naprimjer, učio je poslanik Saosaneme određenu suru i iz sredine te sure je proučio šta ajet na glas. I on zna da poslanik sam uči tu suru. No, bićete cijelu suru? Nije, jer kaže ponekad bi čuli ajet. A drugo ne čuješ. Ali na osnovu toga zaključuje da je učena šta? Cijela ili cijela sura. Postoji mogućnost da se kaže jeste, ali on pitao poslanika srme, nakon namaza šta si učio, pa mu je rekao učio sam cijelu suru, ha, to je već, to je već bilo cijepidlačenje, ovaj, na to spodrženost hadisa ne ukazuje. Dozvoljeno je čovjeku da isto tako na, na, na trećem i na četvrtom rekiatu pored fatihe uči suru. Znači, pručio se na prvom rekiatu podne fatihu i suru. Na drugom fatihu i suru. Na trećem, Fatiha i surma sur. Ina četvorta surma Fatiha i, i sur. I došla je predaja kod muslimana odegu se dela Hudrija. Da neka učio je poslanik na prva dva rekiata u u tolini sure Sedge, a na druga dva rekiata pola od toga. Belo redu. Znači, Možemo biti pola samo Fatiha, al tu i tu je radi se o stranici i po. Ha. No međutim to poslanik sallallahu alejhi ve selleme nije obećavao učiniti. Ako bi to čovjek ponekad proučio, ne smeta. Ali pretežna praksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam je bila da uči na samo na prva dva rekata sur. A na trećem akšama i na četvrtom i na trećem na četvrtom i kindije i podne i jacije učio bi samo učio bi samo fatih. Ovo bi bilo nešto o hadisu Ebu Katade i ne o hadisu Ebu Katade radijallahu talanhu ما لاحظت بارك الله فيك يا استاذ فوشي الله تعالى الله على, على نبينا محمد وعلى اله واصحابه <تصفيق> <تصفيق> اجمعين في تانيا بشان هو الحديث ال101 حديث Da li je poslanik, ali sam na jednom rekiatu učio dvije sure? Mislim da imam za to argumenti, ali sada se ne mogu sjeti hadisa. Mislim da imam argumenti. Kao što imam argumenti da je na jednom rekiatu učio jednu suru, na primjer, Akša mu je učio jedne prilike suru El-Araf i podijelio u dva dijela. Podijelio u dva dijela. Tako isto... Ima u šeh je da ću sviđu sviđu, sviđu, sviđu, sviđu, sviđu, sviđu, sviđu, To je to je na noćnom namazu bilo da je postanih sasvim spavao da učio na noćnom namazu da učio ovaj sura albekare potom je učio Ibne Mesud je došao i jeste Ibne Mesud je došao i neprilike ti je da prekine namaz to je druga ovaj to je znači ti si a, nije obrebacivanje bio Ibne Abbas a što se tiče ovaj a, učenja kada je tio prekinut je bio Ibne Saud kada je učio postanih sasvim sura bekare potom je učio suru an-nisap odnosno rat na, na Ali Imran Moglo bi, znači, moglo bi, samo ne znamo koliko je rekejata klanio i kako je to podijelio, ali bi mogao, znači, moglo bi, znači, ukazivati na to. Da li ću kao majka biti odgovorna pred Allahom, za namaz svoga sina, koji je punoletan, a ne obavlja redovno namaz, a kada ga upozorao, neće da me sluša, Čak se izgalami na mene, kaže da je to njegov namaz, a mene srce boli, Allah saj gradi. Znači, roditel je dužan da poziva djede, i da mu govori, i da mu naređuje, shodno svojim mogućnostima. A da li će se odazvati ili neće, neće roditel biti pitan za to. Inneke la tehdi me nahbed, oh, Allah jihdi me nješa. Ti je u Allahu pozdaničan, ne možeš uputiti koga želiš. Allah upući i koga hoći. Znači, uputa, mi imamo svi uputu onu, Za koju je uzišenje Allah rekao je inne kele tehdi ila sirati mustaqim. Ti uistinu pučihoša pravi put u smislu ukazivanja. Sve možemo ukazati, pojasniti, istam šta se obavezuje, šta su dužnosti, šta su prava. Ali uputa, u srcu prihvatanje toga i sprovođenje u praksi to je Allaho jaze od ruci. To ti ne možeš, znači kao Majka ni kao roditelj Nuh alejhiselam nije mogao put svoga sina ni svoju ženu. Lutali alejhiselam nije mogao put svoju ženu, Ibrahim alejhiselam nije mogao put svog Ibrahim, islam, nije mogao put svoga babu, A, nije mogao poslanik svog prutc svoga. A Ebu Taliba, ne možemo. Mi možemo govoriti pojašnjavati. Naravno da roditelja srce boli i da mu je teško, no međutim, to je njegov izbor. Na je da lijepo govori, da, da, da mu objašnjava i da ne posustaje u tome, a ovaj odazivanje, to je od Allaha za ovo žele, ta je to kom je želi, to je blagodat, pa možda trenutak upute nije još došao možda je trenutak upute nakon tamo negdje 2012, 13, 15 ne zna insan kada je trenutak upute zapisan na nama je da govorimo Allah će uputiti koga želi vidite čovjeka večera sa ulice dođe i kaže ja bi primio islam i primi islam i ako ustreje spasni se džahnama a tamo čovjek živio u nekakvom ambijentu muslimanskom, islamskom i opet neće uvijek pa ako je mogao pobići iz poslaničkog ambijenta kao si nuha ala islam Što onda da je pomine iz ambijenta ili e, obišnog kućnjog u današnje vrijeme. Tako da nisan ovaj, na njemu je da, da se trudi, a neće biti pitani, neće biti odgovoran da li je to dijete htjelo ili nije htjelo prihati. Roditel treba uložiti sve, a rezu, za rezultate neće biti pitan. Jesi. Jel'o pitan Je no, nogva. Da su te častni poslanici znali da su te žene, znači bile, gdje oni su bili u sali, i one su znali da su oni munafici. Ja ja da Pa ko sad, sad kaže žena rukovali gutovali Šta sam ja rekao mu na, na, na... da bismo na otvaramo da Pa po Kardiru ne vjerste bilo neke Afriki u čemu je problem? Ono su bili svjesni toga i toga poka... Pa pa ja oni su bili svjesni toga pa o, o, o, u čemu je bio problem? Kako si on živi s tim Pa tu uzvišen Allah je rekao meni na ređio znači da se one ostave i da će biti kažnjene i da znači sve dolazi po odredbi nisu poslanici po naredbi od uzvišenog Allaha zađal nisu poslanici znači ovdje ovaj radi ništa na svoju ruku Naci dok kad im došla naredba ostavi znači svi će biti ovaj biće spašeni osim jeli oni za koje Allah je uzišen Allah propisao jel, da će biti kažem, tako da su one pronevjerile ta haneta huma selen huma min Allahi sheja i one su pronevjerile kaže ibn Abbas nisu pronevjerile u smislu nemorala jer nikada žena poslanika nije bila nemoralna to je to je poniženje nije poniženje da bude nevjernica nevjernica može biti to je njen izbor ali je poniženje da bude nemoralna žena poslanika to ne može biti i ovaj ta pro je pro nevjera imana i vjerovanje tako da su one bila nevjernice dok uzvišenja Allah nije naredio ostavim u Halislam znači svoju ženu i svoje dijete i Ibrahim A.S. okrenio se u svoga oca ha, doće svim ljudima će doći znači njihova kazna jer Ibrahim A.S. tražio znači ovaj oprosta za za, za, za, za svoga oca Ova iako u tome nam nije jeli uzor kako nam učitelj naš Allah govori o tome. Ovo, i opet na, na, na, da se da to piše je dobežem, je li opravdanje ljudima da žive s takvim žanom kare kako mogu kako mogu u nuk? Mošto je Muhammed za pečeš, zna se sa zadnjim njegovim govorom, da mi imamo islamnost u nekdanju. Je to opravdanje? Čovjek može živjeti sa nevjernicom, to mu je halal po Koranu i po Sunnetu i konsensusu islamski učenjaka. Tu nema raziloženja. Znači da može živjeti sa kitabikom ili židovkinom. Ovo je وذي الله تبارك وتعالى كاجو القران والمحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتمهن وجوههن محسنين غير مسافحين اي تشتيت جنه اونيه كوي ما ادا تاكي غا بريي فاس يعني اكو يهوديه او كرشينتا محسن تو Nije bila nemoralna. Znači, ako se nađe takva, da je čestita, nju je dozvoljeno muslimanu da oženi i da ona ostane na svoje vjede, na svome kufru i da živi sa njom. I tu nema razilaženja među sunnetom, odnosno među islamskim učenjacima, slažu se na tome. To je što se tiče sljedbenica knjige. U to bi ulazila i među usijika, ako kažemo da je da su međus ehlul kitab o čemu postoji raziloženje među lemom da li su vatropoklonici, sredbenici knjige ili nisu, tu je raziloženje među ehlul ako kažemo da jesu, onda ulazi ako kažemo da nisu, onda ne ulaze a što se tiče drugih nevjernica mušikinja, budistkinja i slični to nije dozvoren nije dozvoren jedan je brat pričao da je vidio negdje tamo u U Istočnoj Aziji, kaže, otišao negdje u planine i ljudi dođu sa kravom od gume. Nije, nije krava, ne, nju treba napuhati prvo. I uzme onaj, onaj na auto, je li onaj što duva i napušuje i ispred nje sjedne i planja i opet je ispuše i opet je sklopi i u auto i ode Boga pozada u auto i opet dođe narednog likenda i napuše i tako je čini i banet. Znači, taj taj ta insan ako se može nazvati insanom tako to, toga toga nije dozvoljeno ženiti a koliko god da se dopala čovjeku ne smije ženiti dok god znači to je to je shirq pa muške se ne mogu ženiti ولا تنكحو المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم انما يتاجه جنيتي يمتي ودعتي زع مشركه دوك не поверую يريه رب wiernik boli od mushika kolkogo ولا تنكحو حتى يؤمنن ولا امه مؤمنه الخير من مشركه ولو اعجبتكم U lajki jedo'u ne inan nar. Wallahu jedo'u ilal dženneti un magfireti bi izne. I nemojte kaže u ženiti one mušikinje dok povjeruju. Bolja je slunškinja, robkinja, muslimanka nego ta mušikinja. Ovi pozivaju u vatru, a uzvišeni Allah poziva u ženneti oprosto od njega. Tabarake otajana. Nači dozvoljeno je od nevjernica da se musliman ženi kršćankom i židovkinjom Iako neće proći bez grijeha. Šta znači riječ neće proći bez grijeha? Neće proći bez grijeha ne zbog bračnog ugovora koga je sklopio, nego neće proći zbog grijeha zbog posljedica tog ugovora. Jer u redu? A bračni ugovor je ispravan, halal. Ali posljedice ćete te neminovno odvesti u grijeha, a to je da ćeš dati svoju, svoje djete da te ga odgaja kršćanka. I ona ga uči, čemu ga uči? učit će da je Mohamed poslanik, je tako, i da je kur'an objao da je Allah. Ha? Učit će ga, učit će ga u najmanju ruku, ovaj onim ga onome razvratu i nemoral koji je poznat kod njih. Znači, neće ga učiti nikakvim moralnim vrijednostima, vjerskim. Ako ga ne bude naučio širku i kufru, neće ga sigurno učiti ničemu dobrom. I na kraju, a ti ispovjerio odgoj svoga djeta takvoj ženi, da bude sa njom 24 sahat. A poznato je li da, da, da djete u tom slučaju lakše sledi majku i zbog vremena koga provodi sanje. Tako da čovjek neće tu proći bez grija. Jesi. Ono je sjedenje i među... Sedenje je ono se zove... Koje sjedenje? Gdje bude? Jel' li straha? Yes. Dobro. Jel' tu isto na mazu. Razila je njega veliko među lemu. Jedan dio ashaba je prenio, znači to sjedenje, drugi ga nisu prenijeli. Jedni su ga prenijeli, drugovi ga nisu prenijeli, pa neka olema kaže nemoguće je da veliki broj ashaba to ne prenese, a samo jedan mali dio da to prenese. Pa kažu to je postanih sal, znači ni od ponekad. Ha. A što se tiče dizanje ruku na mazu, kaže imam Buharija, nema ni jednog vjerodostojnog hadisa da je postanih sal znači same ostavio dizanje ruku na mazu kad se na ruku, kad se vraća sa rukom. I ili po hadisu Ibna Omra, se diže na treći rekjat. Tako da su hadisi o dizanju ruku jači, jači, i slabiji su, ovaj, e, slabi su argumento, nikoji kažu da se ne dižu ruke. Dok je pitanje džel setor i steraha jako razilaženje. A, ah, i jedni i drugi moglo bi se uzeti od njih argumentata, tako da je dizanje ruku, vallahu alem, kao sunnet građeno jačim argumentima. Jest. I čovjek ako bi ponekad ostavio dželesetulistiraha iza imama koji digne se na primjer na četvrti rekiat i uči Fatihu brzo i ti dok sjedneš, dok se digneš polako nećeš na kraju stići, nemoj sjedati odmah se digne za imamu ili ako ćete ostati na drugom rekiatu nije biti na drugom rekat Fatihu da ne možeš bolje ti je se na drugi rekiat ostaviti, šta? dželesetulistiraha i dići se i proučiti fatihu i suru nego učiniti dželset u listiraha i proučiti samo šta? Fatihu. Ako znaš da će to omestiti od učenja sure, bolje je onda ostaviti i učiti suru za imamo. Jer je učenje sure je pritvrđeniji sunnet i to je potvrđeno znači, jasnim hadisima i o tome nema raziloženja kod uleme, dok pitanje dželset u listiraha postoji raziloženja. Čak što je sam imutaj ime zastupa mišljenje da ako imam to ne čini, da slediš imama, da je prečin sledi ti imama. Allah hvala da nije to bi onda isto bilo i pri dizanju ruku ako imam ne drže ruke ne niti držiti ruk sledi mama tako da je preče to činiti ali s tim znači da čovjek ne izgubi ništa od namaza jesu a što se tiče naše tereca u basanskoj islame pitanje me vuda. to je naša praktika ok. šta tu kaže hadisi šta tu kaže stretno hanefijski mesto, pošto svi kaže hanefijski mesto je veliko mm -hmm. pa je hanefijski mesto pet puta što se naredi da se klanja da se odveji žena, muškače, da vode, ono, mislim mm -hmm. mene se, ja sam kod kuće tražio knjige, nisam mogo nigdje naći bihraći ni tazim hanefijski knjiga, ne bi bilo pričetel ne knjiga dakle, hođe, znam, <coughs> koga pitaš još šta ja znam Da vidim, jer sad me, pošto vi znate, s, s, s, sve pravne škole, tome, malo je tugačka tema, znam, ali... <laughs> Što se tiče, znači, ovaj, tradicionalnog islama, prvo u islamu nema tradicionalni islam. Ne bi trebalo biti. U islamu treba, ima mezheb. A nekriski mezheb, da. Malikijski, šafijski, da. Mezheb ima. Ali tradicija, da kažemo, ni naš tradicionalni islam. Taj tradicionalni islam treba staviti u, znači, u jedan filter dobar i profiltrirati ga. I na kada ispresuješ dobro, vidiš šta ti iziđe do. dolet. može izaći samo začin Kur'an i Sunnet ili eventualno nešto što je vezano za meseb kada su pitanje obični ljudi. A tradicija kao tradicija ne postoji. Ovaj... Ne bi bismela jeli biti. U svakom slučaju, mevludi, praktičovali mevluda nije bila u prva tri stoljeća. Kaže se da je da su mevludi došli tek tamo negdje u četvrtom islamskom stoljeću u Fatimskoj državi, u Egiptu. Da su tek tad ljudi to izmislili. Znači, prva tri stoljeća, kada bi sve knjige Fatimskoj državi. Šickoj jeste. U Šickoj, Fatimisko Šicko, Kada bi sve knjige prevrnuo, sve knjige kada bi prevrnuo i tražio prva 3 stoljeća da je neko došao i pjevao ovaj pjesme i spjevo hvale ili kako poslaniku na rođendan ne bi to našo niko to nije spomenuo na nema toga kao ibadet nije bilo pa za te generacije za koje poslanik kaže hayrun nasi qarni summa alladineluhum summa alladineluhum summa alladineluhum majbu ludi sumum istoreč potom koji slijede potom koji slijede potom koji slijede u redu na ludi sumum istoreč potom koji slijede potom koji slijede prosto tri generacije Mislim da u jednoj predaji kod imama Ahmeda, koliko sećam da ima spominutaj četvrta generacija, da je predaja dobra. Kod imama Ahmeda spominja još jedan put. Nije bitno. Tre, tri prve generacije. Nisu miskini. Miskini nisu znali za ibadet. A nisu znali miskini da ibadete Allahum evludom. Najbolje generacije, naši najbolji ne znaju nešto što mi znamo. Pa mi se u njih ugledamo u svakom pogledu. I nakon toga dođemo da kažemo jeste, ali oni nisu znali za takav ibadet. Oni znali za jeme vludate 2040 40 godišnjice 6 16 7 Pa dobro znači ovaj uzvišeni Allah je nama učinio selef i na koji nas je obavezao da se ugladamo na njega, da oni to ne znaju. Zamislite postupak u šerijatu vjeri koga poslanik nije znao i njega znao je Bubekr, Umar i, i njega zvao Katade i Mudžahid i njega znao Ibn Shihab zuhri i njega znao ne znam ovaj ulema nakon toga koji su došli od, od sabirača sunena i od sega do, do četvrtog, petog iždjskog stoljeća. Ulema hadis koji dođe u petom iždjskom stoljeću stave na njega e, upitnik od po metru. Ha. Prvi put zabiližen je u Četvrtom ili petom mjeđarskom stoljecu. Znači i prošao i imam Buharija, i Muslim, i Tirmizi, i Nesai, i Ibru Mađe, i prošao imam e, El Bezar, i prošao imam El Bejheki, prošao imam Edarimi, prošao Dare Kutni, i Ibn Abdelberi, prošla u Lema i u Lema koji se kupila hadise, niko tog hadisa zabilježio nije i nikoga ne zna i nakon toga u četvrtom ili petom mjeđarskom stoljecu čovjek tamo zabilježi kao recimo imam begao Begaoida zabilježi koji je umro 516. iđarske godine, zabilježi hadis odma olemanat stavi veliki upitnik kaže ovaj treba kroz 10 filtera protirati protirati ni kako gdje su ljudi prije toga bili a šta misliš onda o ibadetu Ibadet ima nikoga ne znaju gdje danput se pojavi a mi znamo da za ibadet treba šta dokaz da treba dokaz znači za ibadet pa da bi bilo koju stvar smatrali ibadetom moramo imati argument da je to šerijetski utemeljeno no. jel' gore zašto tihanjaš Zato što Allah Kur'an narodi joj tako namazi, poslanik sam pokazao kao se klanja. Zašto daješ zekaj, zašto postiš, zašto izlaziš iz džamije, desnom mnogo ulaziš lijevom? Ko će mi kaziti argument da se u džamiju ulazi desnom, a izlazi lijevom nogom? O, o. Znači to što govori šabdija moraš kazati izvor hadisa i ocjenu hadisa. Um, <gupim> Vidite, recimo jedan opći neki tip ulaziš u džamiju, ovaj desnom nogom i čovjek pođe ti ga udišne izađe lijevom i onda kaže, a šta ti je dokaz? Ima dokaz, hadis od onaj je snajsasnes počinjao dobre stvari. počinjao, a jel' je, je izlazaš iz džamije loša stvar pa da ideš lijevo? Znači, nema dokaz da se izlazi šta? Lijevom, a da se ulazi? Desnom. A ispravno da ima dokaz. Imate kod Buhari je predaj od Ibnu Omara. Da je Ibnu Omar ulazio u džamiju desnom, a izlazio lijevom nogom. To je od Ibnu ali Ibnu Omar nije šta? Nije poslanio. Imate predaj kod Elbejhekija, koja ima dobar lanac prenosilaca. Kao kaže šehalbanij u svojim sahih silsilama i kaže hakim da je vjerodostojna, tako kaže Zahebi. Od Enesa Ibnu Malika da je rekao od sunneta je kad ulaziš u džamiju da ulaziš desnom, a da izlaziš lijevom nogom. Kada ashab kaže da je nešto od sunneta, na čisto sunnet odnosi? Na sunnet poslanika po većini uleme islamskih jurisprudencije. Dakle, ha, sunnet je da izlaziš šta? Lijevom, a da ulaziš desnom. Zašto to radiš? Kažeš imam hadis. Zašto kolješ kurban? Pa u Kur'anu uzvišenje Allah kaže... Allahu se moli i kurban kolji. I hadis koji govore da je poslanicala klao kurban, iako nema jednog irodostavnog hadisa o vrijednosti kurbana. Imamo deset hadisa, svi su dajiv o, o vrijednosti kurbana. Ali ima postupak da je poslanicala sam klao kurban, od Buhari, kod muslima i drugi. Znači, svaku stvar koju radimo imamo argument. Dobro živio je dajni argument lažan. Lažan. Prihvatit lažan o mevludu. Lažan na kvadrat. Daj mi, o me vludu, može samo udarati glavno, glavno da kaže, jah i to je fin postupak. Mi dolazimo, mi slavimo poslanika. Jah i mi poslanika ne volimo emotivno, nego ga volimo šerijatski. I on nam je kazao kako ćemo ga voljeti. Ti slaviš njegov rođen dan a poslanik kaže, ponedjeljko sam rođen, pa zato je postio taj dan. Hoće da slaviš rođen dan post ponedeljka. Ne, ali lepše sa curicama u halki namazanim na asfaltiranju, sjetiti i učiti ovaj, i lahije i kaside da tamo neko udara u nekakavaj bubnjić tako dalje. I nakon toga da pokupi se i pare, je nakon toga da ima koristi i materijale, pa imaš i čevapa i sevapa, po ubjeđenju njegovoma nema sevapa za to, može samo grije. I nakon toga ljudi kažu, jeli ovaj, to je iba. To ne može biti ibadet nikako. Ko dođe na mevludi pravi mevlud, može imati samo grije. Kada bi uspio izići na pozitivnoj nuli, neka bude presretan. A bojim se da ne može. Može samo grije imat. Tako da to, to nije širicno i temeljeno. U mi možemo napraviti svake subote u tri popodne da dođemo ovdje i da, da igramo oko ovoga stuba ovdje. I tavaf ima oko stuba. I smatramo to šta? I badetom. I ti ćeš me upitati šta ti je argument? Ne margoji. I mogu ljudi uvoditi u vjeru šta? Šta? Hoće, zato je bitno... Da sledimo u vjeri, znači Kur'an i da slijedimo sunne, da slijedimo argumente. Zato smo im večeras ovdje pričali. Svaku stvar kažemo, a šta ti argument? A šta je dokaz? Jer ako ne bude bilo ti dokaza, ljudi, to su radili kršćani. Nema dokaza, iskrivili knjigu i onda što god ko najđe, kako god ko prođe, pored, dopiše. Šta mu se sviđa, dopiše. I onda na kraju dobiješ ono što si dobio. Bučkoliš. E tako bi mi uradili naše vjere. Zato kaže Sufjane Seuri, isnad, le ulel isnad da nema sene da lanca prenosilaca, kaže govorio ko šta hoće. Ali ne možeš šta god da progoriš, a kakav ti Nemam, završeno. Odbaci vas. Jel u redu? Tako da, mevlud, znači nema utemelenja, ni se smatra i badetom, ni podrazno. Ljudima je lijepo što imaju, nije lijep da dođu, da slave poslanika i da ga hva u redu. Mi ćemo poslanika, slaviti u smislu, jel, da dojsimo salavat na njega, Da, da, da, da, ovaj, da mu činimo dobu Allahu zbog ovega što je uradio, što je prenio do nas i što nam je dostavio, znači, a to je najbolje, jelik, kroz salavate. Ovaj. No, međutim, taj ibadet mora imati, pored lepog nijeta, mora imati dokaz šerijatski. Ti imaš nijet lijep, ali nemaš dokaza što tako djelo ne može biti primjeno. Da bi djelo bilo primjeno, mora imati dva argumen, dva, dva šarta, dva uvjeta, a to je da bude lijep nijet, znači da to činiš radi Allaha, ne radi ljudi, I drugo da bude posunetu poslanika. A gdje na u rodu sunnetu? Ni spomena, ni spomena, ni izblizana, ni izdaleka. Čak znaš li da ljudi ovaj ne znaju tačno pouzdano kad je poslanik sa sve rođen. Ima nekoliko predaja, sve su daif. I zato neki kažu 9. neki kažu 10., za sada je bilo u rođen. A da li to prvi, da li 9. ili 10. ili 11. ili 12. tu se razilaze. Pa dobro, što kako se tako ubitnog događaja mogu razilaziti. To je dokaz da das tome nisu nikakvo važnost stav pridavali. Niko. Jel da su pridavali, to je bilo prenešeno do nas. Mi imamo ulema danas kada je rođena, kada je umrla, dan kada je rodio, kada je bilo sve zapisano. U smislu je da je kada je dokad je živio da se zna u kom je vremenu živio. A tako bi oni zapisali od poslanika, sa samom, nego to se ne zna što ukazuje da nije znači nikako mevlud bio u njegu vrijeme, da to meni ko nije vodio računa, nije to pazio. A onda je problem i druga je par problema ovdje. Mi kada pravimo mevlud Ja se bojim da mi time prigovaramo ashabima i da ih omalovažavamo. Mi pravimo ibadet i mi volimo poslanika, ali ga vi ne volite, vi niste ovo radili. Pa dobro, ne možeš ti nikako živio voljeti, voljeti Allahog poslanika sa neviše od Ebu Bekra. To je nemoguće, ni ni podrazno, ni sav umet kada bi se spojio volim. A oni to nisu nikada radili. To je njima omalovažavanje. Zato to kaže poslanik, da to ima mali rekao jednu izreku koju treba zapisati zlatnim stoima. Kaže: "Ko kaže da u šerijatu ima li epanova A što oni kažu za me ljudi, epanova tarije? Ko kaže, kaže da u šerijatu ima li epanova kaže taj je potvorio poslanika da nije prenio od Allaha poslanickog teba. Znači ta nova tarija taj ibaditelj je pjel u redu, a poslanika nije prenio. A znači sakrio je nešto. I riječi znači koje su precizne i i ispravne od od od harfa do harfa. Tako da ovaj a, insan je najsretniji koji za to suferi se uvijek kaže ako možeš da se počeši argumentom počeši se. Nemoj znači ni počešati se ako nemaš argumenta. Ha. A imam argument ja to hoći ti kaže. <laughs> <laughs> ja, teže, ja se držim hanefiskog mesela. Da. A drži se četarjestnice, zna se Reboga nika nije dao muško-ženskog <laughs> bilo igorazan. Dobro. A doće Da Da, ne, Slušajem, da ti kažem, znači nije nije ovaj Da ti kažem. Nije dužnost tebi da doneseš argument, nego on mora doneti argument. Ah. On je taj koji zagovara udešnji ibadat. On kaže, ovaj ibadet ili onda ti argument, a od njega tražiš argumenta, ne možeš od tebe tražiti. Jer u redu Ah, da si ti došao, jer kada neko nešto zagovara u ovome slučaju, neko kaže da je određena hrana haram, ti kažeš daj mi argument da je haram, jel u Ali neko ti kaže određena hrana halal, ti kaže ovo je halal, kaže daj mi argument, ne moram mi doneti argument, nego ti koji kažeš da je haram moraš doneti argument, jel u Tako da ti njemu kaže, ti mene donesi argument da je poslanik, sa neme, pravio me vlud, evu Bekr, i Omar, i Ashabi, i generacije tabin, nakon toga, ja ću doći s tobom, svesti da su on tako usjedli, nije problem sa ženama zajedno, nikakav problem nije. Harmoniku svirali, i argument ima, nikakav problem nije, doćemo sa harmonikom, ali daj mi samo argument, a on može samo udarati dlan od dlan, i da muši uši pod crvene, ništa više od toga. Četarjesenca ne primi, isti, no. isti propis. Četarjesenca je postupak nevjernika, samo što je 40s došlo u ome vremenu. Dakle znači, nema tih a, nema tih korijenja. Nego je sad došlo u ome vremenu, znači to je postupak njihovog koga i ja znam recimo ovaj a, ljude sam stari je baš pitao po tome pitanju, kaže u našem vremenu nikada nije bilo 40 Ljudi koji su znači sećam se, moga sam dedu rahimehullah pitao o tome, kaže u mojem vremenu nikada to to je kaže počelo prije 30-40 godina sada, skoro. To prije nije bilo. 40s ima u to... Jeste, pa to je oni znači došo. Allah-u-te-ala. Reciš. Ono pitanje malo kreći što ne postavio. Jel <laughs> da odgovor nekako mi? A koji odgovor? Našta, ja se zaboravim. On je žli to uvezi, uvezi dizajnju ku namazu. Dobro. Rekosite je to jačije prenešeno znači hadisma nego džarski istirano. A ti se večeras govorio da je da su riječ musljenika da su to jačiji dokaz nego nego posto. Jeste. Paš za, za za za znači osim ustupaju kada kada se postuk uh, uh, uh, želi pojasniti poštenost. Jeste. Tako. tako. I tako znam za Hadis od Džus Pistira gdje gdje reče onaj onaj čovjek koji ušao u džamiju pa, je, pa, pa poslali, reklam, da pa mu je poslao istodrekum da ponovi namaz jednom i drugi put da nije znači nije nije što buči na to da je džus pistira ruk namaza. A isto što poznam da ima islamski učenjaka i, i daja koji kažu i hvala je to sigurno da je džasto straha ruka namazati. Sad od onog odgovora, pa ja sam stekao dojam da je vizanje ruka jače je prenoseno neko ovo i jače je sunet nego ovo. Allah te ne gledaju svakim Znači, braće od od, od etike je da čovjek kad ostaje nešto u prsima da kaže. A, na lijep način da se kaže, ja nisam to shvatio, nisam razumio. Nema o tome ništa. Mi se učimo svi, jeliko? <hle> Prvo, a ja bih krenuo znači, od a, odgovora, znači od, od tvojih riječi. Ti kažeš da ima neko od uleme koji je rekao da je džastvo i straha ruk namaza i neko daja. Ja ti garantujem hiljadu posto da to nikad niko rekao nije. Znači, to ne postoji. Na zemlji takvog mišljenja nema. To je znači, vjerovatno, da niste ovog zamijenio sa nečim drugim, nikada, niko, za nikada od vremena je poslanika do današnjih dana ne bi rekao da je rekao da je džel se turistiraha ruk namaza. To nikad niko rekao nije. To je jedno. Drugo, što se tiče od tega čovjeka koji je klanjao, to je salatu, to je hadis je buhureje koga bihleži buhara i muslim, irđija fasalifa i nekada nam to salija, ili vraća onoga čovjeka da klanja nekog puta. Je li igdje spomenuta u tom hadisu džel se turistiraha da mu je poslanik sasvim naredio džel se turistiraha? Znači, taj had Ostaje na postupak poslanika sa rekao poslanika sa kada se vratiš, smiri da se sve koji smiri. Kada se vrata, kada se, znači riječi, kada se jedno uvijate, kada ustejiš na drugi reka, vrati se nazad da se sve postuje. Znači to je postup, to su riječi poslanika. Znači riječi i postupak. Odu do je se vratiš mislim yeah. se kaže da se čovjek smiri, ali nije znači spomenuto da se čovjek smiri dole na na na sjedenju Sjedenje je prenešen od poslanika, svala Allaho sada je tako učinio, ne znam ovdje vratno u ovoj knjiz, da smo mi to na ni, to je bilo u, u drugom dijelu, u drugom tom, ovaj, što se tiče da pročitamo hadis, znači da se tu ne bi razilazili hadis kada bi pročitali, možemo otići tamo nakon toga da ga pročitamo, lahko ga je naći. Ovaj Hadis, znači, je prenešen, čovjek je, od poslanika sam njim pojašnjavao, ova je stvar radi čak se kaže u hadisu nama kaže kad smo govorili o tome hadisu oni kažu da je u tome hadisu on samo ruknovi namaza da čak određeni stvari poslanik sam nikako nismo negodišao da ruknovi ili na vađibe nigdje nije znači spomenuta jelstristira jelstristira spominje se u hadisu Abu je Saidi a je Buharije u njegovom sahihu broj hadisa je 828 po tim brojem znači hadisa spominje se da je u pristu 10 ashaba on potvrdio jelstristira a to je došlo kao postupak imaš broj ne hadise koji u kojima se nigdje ne spomine jespo nje se džan se i manjina radija je prenijela džan se turisti a većina nije prenijela pa kažu kako to da većina prenese da manjina šta ne prenese kao kada govori za kunu dovu na vitru kunu dovu na vitru je prenio samo hasan ibnu ali od svih ashaba haselimu alejkum ima 7 godina kad je poslanik sa samum umro A drugi ashabi, jaiša i svi drugi koji su spomenuli njegov vitr, niko nije spomenuo konut na vitruštu. Kažu što ukazuju da je poslanic sam sam nekad činio, konut nekad nije. Jel u redu? Jer nemoguće je da svi, samo to uh, Hasrim no Ali kao djete to zapamti, a drugi to niko ne zapamti. Oda sahaba. Pa kažu ponekad da čovjek je ostavi, konut neće smetiti. Tako isto je ovo, znači većina ashaba nije prenijela. Ha, to je jedno. Dok, do, dok imaš hadise koji negiraju dizanje ruku o namazu, svi su dajiv. Kaže Buharija, s I došlo je od brojnih ashaba, čak Ebul Fadl kaže da ih je kako spomnjeo Kani ibn Hadžela skalani kaže da ih je 50 prenio Dizaniju ruku namazu. A nećiš naći kako para ashaba da su prenio Džurs Turistrah. E zato sam ti rekao da je šta? Da su su Dizaniju ruku i čak neka olema kaže da su hadisi od Dizaniju ruku podatak mu Kizona namazu da su mu tevatir. A neš nigde naći da je olema kazala da je Džurs Turistrah mu tavatimi. Zato sam ti rekao da je Dizaniju ruku namazu šta? Prenešeno, ne ne prenešeno, ja sam rekao ovako, da je prenešeno jačim argumentima nego šta? Jer Đelseturistiraha ima prigovo imamo vjerodostojne hadise u kojima se ne spominje. Kažu da je to poslanik činio, on to spomenu, dokvamo nema vamo nemaš vjerodostojne hadisa, kako kaže, imam Buharija koji to ne giram. Tako da bi dizanje ruku bio bi jači sunneti građeni na jačim argumentima nego sama istira. Naravno što imamo od saba ovaj Znaš što imamo da shaba, znači ovaj, imamo predaje jeli, a, a, koje, koje ukazuju na to. Tako da je, a, da, da a, sigurno dželosuri strahani je ruk namaza. To znači taj, to mišljenje, ne znam znači kako je, ali prvi put sam ga čuo ovaj, i u Lama, svako ja spominje, u Lama samo razilazi da li je sunnet ili nije sunnet. U tome je razilaženje, a nikako, ovaj, čak sam slušao sheha Šehabitija govorio i navodio sve te hadise koji govore i uskladio i na kraju je došao do, do izgovora da je da je preče nečiniti djelsa tristraku osim ponekad da se učini. Spomenuo je baš sve rivajate koji govore znači o negiranju znači odnosno o boljekastro ne spominjaju džal Samo sjedenje nije ruk. Aha? Samo sjedenje na prvom tešehudu nije ruk. A sjedenje prvi tešehud nije ruk. A drugi Drugi po ispravišanju jeste. Preca. To odnosi jedan je posle druge sede. Jeste. Prije dizanja, na drugi i na četvrti rekat. Kad se malo kratko sjedne onda se diže. To je dželset od straha ili ovaj sjedenje, sjedenje za smirivanje. To ono što je kao svadba je za sebe. Pa se diže. jeste jeste pasiješ šest. Još Nedavno smo mi govorili džons of straha, pričali smo o tome samo ne znam ovaj Ne znam, interesuje se period. Malo, to mi smo i govorili u drugom anamedija. od ušljifika, od, od, od, od Semire Malinća. Kad, kad je on rekao, ti kad si rekao sad, sunet je to, on je rekao na, o, o, ovaj, da, da moraš imati nijet, da moraš imati nijet ako hoće da, da, ovaj, da ti bude primjeno ko sunet. Žel sad to je kristirava. Pa sam ja mislio da je ovdje isto, zato nisam dan, ja sam mislio pod pitanje postaviti. Zato što ti je rekao da nema vjelodostojnog adisa, da, vjelodostojno da poslalnik nije dizio ruke. Zato ja, sam, zato ja nisam dalje postao postao pitanje. Jer tamo kaže da, on kaže u sulifiku obješljenju, kaže da trebaš, ko to radi, on, on, on to može da radi sa nijetom suneta. sa nijetom suneta. Ima taj sunet. Kao, na primjer, sad nisam na sebe nosio štabu. Štabu. Dobro. Ako bi, ti ideš i nosa štabu. Te, to nije sunet. Dobro. Ali ako bi snijetom da oponašaš po sneg sam sam sam da bi noslo taj šta, da, ovaj, da imaš sunet. Da ima sunet. Na primjer duga kosa. Da nemaš ti, kaže čovjek pusti dugu kosu, je ja imam sunet. Sunet slijedi. To nije sunet, nego snijetom da oponašaš po sneg sam srenem. Pa sam mi ja mislio, kad ti rekao, to je sunet, to je... to je sunet izdanje ruku, pa sam ja mislio da to uistoj. To je problematično, to što si ti sad rekao. Da čovjek slijedi poslanika svaljavim u svemu što je radio. I određene stvari koje ima poslanik svaljavim nije tio da dođe, znači, da, da to bude šerijat ljudima. Poslanik svaljavim nosio štap. On štap nosio potrebe. oni je štap nosio potrebe. Poslanik svaljavim sišao na jedno mjesto i obavio tu fiziološku potrebu. Je došao pod jedna hlad, odmorio se, od spavoka ilu pola sahte. Je li sunne da dođe neko da spava pod tim drvetom? Omar Adonov je osje tako drvo. Osje tako drvo gdje su ljudi dolazili. O, da je sedma kaseta, ona, se žive, nije sporno. Znači, ja govorim znači, samo šta je čovjek ponekad ima znači, određene sunnete koji su sunnet adeta, nije sunnet i badeta. Kao šehalvani za kosu kaže. On kaže za kosu to je sunnet adeta, nije sunnet i badeta pa čovjek da kosu, kako god nosiš kosu, to je tebi dozvoljeno, tako je došlo šariatski znači, poslanik je sad je nosio kosu do, do ramena, nekad je nosio do sredine uha, nekad do mehkog dijela uha, nekad je bio ćelav kada je što ukazuju da tu nema sunneta nego kako je kad bilo mu situacija nalagala da tako imao kosu da ja, ima nagradu ja, ovaj, kažem, znači čovjek slijedi sunneta poslanika, svala se nama je tamo sunnet slijedi tamo gdje je došlo da je to sunet koji im je ciljan a, te šrijat ili propis znači šarijatski da čovjek sije Ibn Omer je dolazio i si na mjestu gdje je poslanika sam sam vidio da obavljao malo fiziološku potrebu ali to niko nije podržao da je to sunet da to treba raditi odredljene stvari poslanik sam sam činio radi potrebe a, radi potrebe i činio a nije došla naredba znači da se činio, to se nećete tira šarijatom U svakom slučaju, može tu biti čtihad, možda je širih pojašnjava općenita pravila vezano za to, ali kad dođemo do pojedinosti, onda bi sigurno bilo znači ovako kao što smo kazali. Što se tiče dizanje ruku u namazu, ili džel se tu i straha, ne moraš imati poseban nijet. Jeste. Ako bi čovjek to ne bi nikada činio i stao jedan put da se odmori tako, to je druga stvarna. Međutim, čovjek ulazi u namaz i nije namaz, ja ne namaz posunet, poslanika s osim. I ja sam uviđen da je dizanje ruku na četiri mjesta sunnet. I da je džel sunnet. I ja ulazim i kažem, Allahu Akbar, ja ne moram imati poseba nijet i za dizanje ruku, i za džel satulistiraha, i za pomjeranje prstana, i ne moram imati. Znači, meni je dođen jedan opći nijet za namaz u kome ulazi sve to što je šta vezano za sunnet. Mislim da nema išatela u tome ovaj kontraditualnosti ili druga što je što je rekao. Ajde počemo pa završiti. Še gostari, toliko da se imam sledi njegovi spoljašnji pokreti, njegovi spoljašnje radnje. On ne diže ruke, ne čini žel suđe. Jer Uh, stediš mama pri početnom tekbiru. Ne smiješ ga tu predsati. Ne smiješ ga predsati na ruku, ne smiješ ga predsati sa srežde, ne smiješ ga predsati s To je znači stvari. A ima negdje gdješ ti pretići imama. Imam kaže, se mi Allahu li hamide. I tek nakon toga diže ruke. Ti zdižeš se mi Allahu li man hamide i odmah dižeš ruku. Pretićiš ga sa di zadnjim rukom. Pretićiš ga sa prstom. Kad sjednete dole, on će sjesti, počet odmah te šeho dušiti, I moje stvari znači gdje ti nisi, ovaj nije nije zadužen da ti gledaš i mama kako tu radi. Ti si ovdje ono tušaođi, ti učištašao, do što imam kako uči, to tebe ne zanima. Ali ga ne siješ petice, trebamo sa amin. To ne ispravno da pričaš sami, I to danas smo se mane svi radili. Dok kaže ovaj vole dalim, svi odmah kao jedan amin, on ne može ruze daha da izgovori, oni su prije i mama izgovorlami. A došao je zabran predcaya. Znači odnosi se na ove spoljašnje radnje koji su ruknovi. A ne odnosi, znači, u preticanju, možeš i mama pretić učiti fatihu, imam polako učiti fatihu, ti požuriš i ti ovdje učiš suru, a imam još nije dođu šta. Fatije, može biti? Može li lako biti? Ali te stvari, znači, tu nije tu čovjek zadužen da mora prati mama, da gleda ga dokle je došao do ne prije njega učenja. Znači, nego s ove stvari, bitno je, znači, početni tekbir, to je, znači, donošenje ovaj uh, odlazak na ruku, vraćaju sa na ruku, asvežda i tako da je ti pokret, znači, spol A ostavljanje sunneta mi nećemo, kao kaže Ali, Ali, Ali, radi radijallahanu no nećemo, on se pune sunnet zbog pustinjaka. Pa čovjek, znači, drži se sunneta i sledi sunnet, tamo onako to imame ne bradio. Jes. Zato se kaže u hadisu, inama džu'il alimamu li tame bihi fa na tahtalifu aliji. Imame se sledi, nemojte se razilati. Pa kaže, fejda raka, farkel. Kad učije ruku, učinite ruku. Fejda srđeda, fesuču duhu. Pa ti pojašnjava šta je to U čemu treba šta slijediti? Imama. Imaju neke stvari koje je skrivene, koje za koje mi, jeli, ne znamo u stvari kako imam čini i možda ću tu desi se predstaviti. Imam je lamin, to je u smislu grešaka. Nači imam je taj koji snosi, znači da čovjek naprvi grešku na mazu. to što je iza imama, ne mora sam čince sežiti, ne mora ništa, to se snosi, ovaj, to imam snosi kao lamenta, jest. الله العالم صل الله ر ب محمت على عن هي الساجش هي الساجش.